Molt bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. A l'informatiu d'aquest dimecres ens centrem en les informacions més destacades del ple municipal d'ahir. Tot seguit, repassem aquest altres temes en titulars. L'aprovació del compte general del pressupost ha generat un any més un intens abat en el ple municipal. La proposta d'acord ha sortit endavant amb els vots favorables de l'equip de govern i els vots en contra de l'oposició. El ple municipal ha aprovat el projecte de llei de l'àrea metropolitana de Barcelona, un nou any que fundrà en un sol organisme l'entitat del transport, la del medi ambient i la mancomunitat de municipis. La campanya de vigilància i prevenció d'incendis d'aquest estiu s'ha tancat sense cap foc als boscos tianencs. Així ho assegurat en declaracions a Ràdio Tiana, la directora del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, Cinta Pérez. I tot i que els actes de la Festa Major de Sant Sabrià omplen els espais i carrers de Tiana des de divendres, avui a dos quarts de deu de la nit a la plaça de la Vila es dona el veritable tret de sortida d'aquesta celebració amb la lectura del pregó. L'encarregat d'exercir de Pregonec 2010 és Xavier Maristany. Tiana, primera hora. Notícies. L'aprovació del Compte General del Pressupost ha generat un any més un intens debat en el ple municipal. La proposta d'acord ha sortit endavant amb els vots favorables de l'equip de govern i els vots en contra de l'oposició. L'aprovació d'aquest punt suposa també desestimar les al·legacions presentades per l'oposició, a les quals se citaven diversos aspectes del Compte General del 2009 que consideraven que no complien amb els requisits exigibles. En aquest sentit, des del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya s'han mostrat crítics amb la decisió del govern de desestimar les al·legacions L'estil de política que han, eh, que han marcat eh, aquests quatre anys és el que és i a nivell econòmic és el que està sent i bé quan acabi la legislatura, donc els tinen les tin ja, ja que ja i troben conclusions, gràcies. Tant Esquerra com el Partit dels Socialistes de Tiana s'han referit a una partida pressupostària en concepte de gratificacions al personal de l'Ajuntament, tot i que el PSC n'ha fet una especial èmfasi. Segons aquest grup, la partida no s'ajusta al que exigeix el dret administratiu. Per la seva banda, l'equip de govern ha desmentit l'existència d'irregularitats. Sentim el regidor socialista Ferran Vallespinós i el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tiana, Enric Nolis i a mi i a ningú de nous, del nostre grup ens consta a, que en el conveni col·lectiu que el senyor moment ben fer que no ha canviat i hi hagi res regulat sobre les extraordinàries i bé, no ens costa en absolut que en el, les bases d'execució del pressupost es parli absolutament res d'hores extraordinàries. Per tant, entenem que vostès estan fent una distribució d'unes hores extraordinàries i unes gratificacions que creen com a mínim diferències entre el personal i que no responen a ningun criteri que pugui ser objectiu estem parlant d'una ampliació del de concepte aquest d'hores extres per part de 1.300 euros. Sembla que, per lo que vostè explica, que això està una mica fora de control. Mm, bé, doncs, um, li, li asseguro que no és així, eh? que totes les, tots els conceptes d'hores extres estan plenament justificats, els, els serveis que els demanen els justifiquen, i el, el qui us autoritza veu perfectament aquestes justificacions i les autoritza. Per tant, és algo que tenim... a eh, amb absoluta confiança de que estem sota control. Des del PSC no han quedat satisfets amb aquesta resposta i han amenaçat amb recórrer a la sindicatura de comptes. Tot i això, Nolis no ha volgut continuar amb el debat perquè considera que la discussió ha de tenir lloc en les comissions prèvies que realitzen abans del ple municipal. És en aquest sentit que ha acusat els socialistes de no assistir-hi, fet que ha estat retret per aquest partit, alegan que no són útils. Referents a aquest tema, l'alcalde de Tiana, Miri Muñoz, ha defensat el sistema de pagament de les hores extres a la policia local i a la brigada municipal. Muñoz ha explicat que el cap d'aquests dos serveis sol·licita el nombre d'hores extras realitzades passa per la regidoria pertinent i és signat per l'alcalde en última instància. El Batlle ha assegurat que es tracta d'una pràctica necessària en serveis com aquests, en els quals es generen nombroses incidències i que està recollida en la seva normativa laboral. D'altra banda, des de l'oposició també han qüestionat d'altres aspectes del compte general del 2009, com la inclusió d'una partida en concepte de la retribució del P.O. del cementiri després d'haver-la retirat a finals del 2008 o el seguiment dels criteris que estableix la sindicatura de comptes a l'hora d'elaborar el compte general. El PSC ha acusat l'equip de govern de no seguir-los, fet que ha estat desmentit des de la Corporació Municipal. La resta de delegacions de l'oposició que s'han desestimat tenen a veure amb la banca d'informació i amb el reconeixement de la totalitat de les obligacions pendents. El ple municipal ha aprovat el projecte de llei de l'àrea metropolitana de Barcelona, un nou any supramunicipal que fundarà en un sol organisme l'entitat del transport, la del medi ambient i la Mancomunitat de Municipis. Ens n'amplia la informació Marc Ostrell. L'àrea metropolitana de Barcelona tindrà competències en urbanisme i gestió de transport, residus i aigua en els 36 municipis que conformen aquesta àrea. D'aquesta manera, el nou òrgan assumirà la gestió dels transports públics i del taxi, coordinarà el subministrament de l'aigua, els preus i el seu sanejament i demanarà apuració. D'altra banda, adquirirà competències en la recollida, al tractament de residus i a la gestió d'abocadors. Malgrat que tots els grups municipals han mostrat la seva satisfacció pel naixement de la nova entitat, els partits de l'oposició no estan d'acord que el mètode per donar el plau a la creació de l'àrea metropolitana hagi estat un decret d'alcaldia. Així ho ha manifestat el regidor d'Esquerra, Tiana Jordi Gost. Potser hagués estat un tema prou important com per dur-lo amb un ple, eh, per debatre-ho i parlar-ne serenament i, per altra banda, que els ciutadans i les ciutadanes de Tiana ho doncs, coneguessin d'una forma més, potser més planera més propera en què consisteix. El PCC de Tiana també considera que l'aprovació d'un projecte de llei com el de l'àrea metropolitana de Barcelona es mereixia un millor tractament i han criticat que l'equip de govern no convoqués un ple extraordinari al juliol per debatre sobre aquest tema. Sentim el regidor socialista Ferran Vallespinós. No ens agrada ratificar un decret d'alcaldia quan el tema s'hagués pogut tractar amb un ple extraordinari, que al mes de juliol se'n van fer dos, a la Comissió Informativa o fins i tot a altres organismes que altres ajuntaments s'han fet. L'equip de govern assegura que la qüestió no es va debatre en un ple extraordinari perquè la Generalitat tan sols va donar 11 dies per informar sobre el nou projecte de llei del 13 al 22 de juliol. Ho ha explicat l'alcalde de Tiana, Emili Muñoz i que més haguéssim volgut que poder preparar adequadament un ple sobre una creació d'una llei que efectivament coincidim tots en que té una transcendència històrica perquè millorarà tots els serveis i la seva gestió i sobretot la representació i la simplificació i l'agilitat de la gestió metropolitana amb aquest nou organisme. La nova entitat estarà governada pel Consell Metropolità, una junta de govern i una comissió especial de comptes que examinarà i estudiarà les finances de l'entitat. El president serà elegit pels alcaldes dels 36 municipis de l'AMB i haurà de tenir el suport d'aquelles poblacions que representin dues terceres parts del nombre total d'habitants de l'àrea metropolitana. En matèria d'urbanisme, un altre punt clau de la llei, l'àrea metropolitana de Barcelona ordenarà el territori a través d'un pla director urbanístic metropolità que tindrà com a funció principal establir criteris per al desenvolupament urbanístic sostenible. Tiana primera hora. Tot i que els actes de la festa major de Sant Sabrià omplen els espais i carrers de Tiana des de divendres, avui a dos quarts de deu de la nit a la plaça de la Vila es dóna el veritable tret de sortida d'aquesta celebració amb la lectura del pregó. L'encarregat d'exercir de pregoner aquest 2010 és Xavier Maristany. Encara que ha volgut reservar els detalls per garantir la sorpresa, el músic tianenc ha avançat que el pregó d'enguany tindrà un fort component musical en consonància amb la seva professió i també a moda de recollir el papi que té la música en el nostre poble. Evidentment parlaré de música i hi haurà un contingut de música perquè és, és lògic. A part que penso que la música eh, a Tiana, que és un poble, una vila d'art i cultura, que és el que reivindiquem, la música compleix una funció molt més important que si fos a, No sé, ara no vull nomenar altres pobles, però hi ha altres pobles on no tenen tanta, tant percentatge d'artistes. I jo penso que això és important i s'ha de reflectir amb un pregó. Maristany és un dels músics més versàtils del panorama actual i és que en els nombrosos projectes que ha liderat al llarg de la seva trajectòria ha conreat la composició, la direcció i la interpretació. Però també s'ha endinsat en la pedagogia i la recerca sonora. D'altra banda, la relació de l'artista amb Tiana s'ha deixat notar nombroses ocasions i un exemple és l'Estiu Jazz. A més, és membre de la Comissió de Promoció i Difusió Artiana. Una vegada Maristany hagi donat el tret de sortida a la festa amb el pregó, la música continuarà a la plaça de la Vila. En aquesta ocasió, la formació local de recent creació Tiana Bossa Nova Club oferirà un concert que farà bategar els assistents a ritme d'aquest estil musical encara que també se n'afegiran d'altres en donar més detalls José Luis Izquierdo veu i guitarra del grup Farem donc això una mica de hisstòria de l' que és la Bossa nova, els temes més representatius. Tot això estarà una miqueta també sal picat de temes llaístics, eh, alguns estàndards que ens farà la, la Montse i ja de cap a, cap al final, donc farem una recopilació de, de sambas. A banda d'Iquierdo, un total de 7 tieens i tianenques més donen vida a Tiana Bossanova Club. entre els quals es troben Javi Torruella, el Saxo, Jaume Coll i Iqui a la percussió. Marcelem un forta la Jordi Piques al baix i Cristina Comas i Montse Bort a la veu. La campanya de vigilància i prevenció d'incendis d'aquest estiu s'ha tancat sense cap foc als boscos tianencs. Així ho assegurat en declaracions a Ràdio Tiana la directora del Consorci del Parc de la Serralada de Marina. Cinta Pérez ha assenyalat quins han estat els factors que han contribuït a fer que aquesta campanya s'hagi tancat sense incidències. Ha sigut una conjunció de, de, dels esforços que l'administració fa, de la pedagogia que hem aconseguit fer amb tothom, de la conscienciació per part de tots els ciutadans, d'una un, meteorologia d'un estiu bastant plujós, amb unes humitats que ens han permès que quan fins i tot hem tingut els dies de temperatures més altes doncs les condicions, els dies de perill, d'alt risc, han sigut més baixos en guany. Llavors, tot això junts jo crec, crec que és el que condiciona els resultats que hem tingut. Al conjunt del Parc de la Serralada de Marina sí que s'han registrat un total de 9 conats d'incendi. Es tracta dels mateixos que l'any passat, però aquest 2010 la superfície cremada ha estat inferior. En total s'ha cremat menys de mitja hectàrea respecte de les 4,3 hectàrees de l'estiu del 2009. Els terrenys afectats durant la campanya d'enguany s'han localitzat a Badalona amb 4 conats d'incendi i l'han seguit Montcada i Reixac i Sant Fost de Campsantelles amb 3 i 2, respectivament. Des del Consorci del Parc de la Serralada de Marina lebren que la campanya s'hagi tancat amb un balanç positiu, ja que el temporal de neu del març feia tema que els resultats podien empitjorar respecte a edicions anteriors. Tot i així, també recorda que malgrat s'hagi tancat el dispositiu de vigilància i prevenció, no cal abaixar la guàrdia. D'altra banda, aquest dimecres també es posa punt i final a la campanya de prevenció d'incendis engegada pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat. que Caldrà esperar fins als pròxims dies per conèixer el balanç, tot i que a principis de setembre ja es va fer públic que la campanya havia registrat una de les millors xifres dels els últims anys, concretament amb un 90% menys d'hectàries cremades que l'any passat. Segons les dades de l'idescat, que registra les hectàries cremades des del 1993, mai s'havia cremat tan poc terreny. Diana primera hora, Notícies 42 persones han marxat aquest dimecres a Itàlia en un nou viatge de peregrinació organitzat per la parròquia de Sant Cebrià de Tiana. Fins el 25 de setembre recorreran diversos indrets d'aquest país seguint la ruta de Sant Francesc de Sís. El viatge anirà de la mà de guies locals i del pare Francescà Pedro González, gran coneixedor de la ruta i qui ja els va guiar pels dos últims viatges organitzats per la parròquia a Israel i Turquia. José Pérez és el portaveu de la parròquia de Tiana. Queremos encontrar un poco ese espíritu de... No sé, en un tiempo de crisis, pues ese espíritu de, de desprendimiento que tuvo Francisco de Asís, siendo hijo de una familia muy acomodada, lo dejó todo y empezó pues, a, a encontrarse con lo que nosotros muchas veces despreciamos, con la misma naturaleza, olvidamos encontrar la belleza en la misma naturaleza, en los animales, y pues por supuesto en, en el servicio a, a la gente sencilla y humilde, ¿no? Durant els 11 dies que es durà a terme la peregrinació es visitaran diversos indrets d'Itàlia, com Venècia, Pàdua, Florència, Pisa i Siena. Serà a partir del quart dia, quan es el viatge, cap a Cis, la ciutat natal de Sant Francesc i Santa Clara. Després serà el torn del Valle de Rieti i Roma. El diputat del Parlament per Esquerra Republicana de Catalunya, Pere Aragonès, visita aquest dimecres Montgat. La Sala Poquesals acollirà una xerrada en la qual el diputat parlarà sobre la reforma de l'impost de successions i posarà sobre la taula els arguments econòmics pels quals, al seu parer, la independència és el millor camí per Catalunya. Hi ha moltes raons per defensar la independència de Catalunya, però n'hi ha sobretot d'econòmiques, i aquestes són, indiquen clarament la conveniència de la independència de Catalunya i demà el que explicarem... Serà doncs, eh, que, evidentment, amb, si tingut, poguéssim utilitzar els diners que en aquests moments constitueixen el dèficit fiscal de Catalunya, els diners que se'n van no, a l'estat i no tornen en forma d'impostos, podríem disposar de 22.000 milions d'euros per poder invertir en infraestructures, per poder donar serveis a la nostra gent. La xerrada d'Aragonès servirà per tractar també d'altres aspectes econòmics que Esquerra considera que diferencien Catalunya de l'estat espanyol. També es parlarà sobre el panorama polític que es dibuixa amb el referent de la manifestació del passat 10 de juliol. La xerrada tindrà lloc a la sala Pau Casals de la Biblioteca Tirant-lo Blanc de Montgat aquest dimecres a partir de les 7 del vespre. De 6 a 10 del matí, tian a primera hora. la Cristiana Bossa Nova Club actua aquest dimecres al nostre poble en el mar de la Festa Major de Sant Sabrià. La formació integrada per vuit músics oferirà un concert a la plaça de la Vila després del Paragó, que donarà el tet de sortida a la celebració. És una banda de molt recent creació i és per aquest motiu que, per conèixer més detalls, hem volgut convidar els estudis d'aquesta casa, un dels integrants del grup, José Luis Izquierdo, veu i guitarra. Sí, sí, sí. Bon dia, José Luis. bon dia, Luis. què tal? Doncs hem començat l'entrevista sentint doncs, una cançó. A mi m'agradaria que ens indiquessis doncs, què és el que estem escoltant ara mateix, també perquè els oients se'n facin una idea. Bé, eh, això és un tema de, de la pel·lícula Black Orpheus, que narra les vicisitudes del carnaval, i se llama Onoso Amor. Eh... Esta, eh, aquest tema eh, aniria molt bé eh, si es fa juntament amb un, amb un altre que es diu Samba d'Orfeu, perquè tot està lligat i cadascuna passa, parta, o sigui, parla d'històries eh, tot referent al Carnaval. Una és la, la, la disboja, l'alegria, l'altra una miqueta la tristesa, no? I amb aquest tema, en principis, si la gent vol, doncs voldríem tancar el festival, bueno, el concert. Uh -huh. uh, de fet, m'agrada que el defineixis i t'he fet definir-lo una mica doncs, perquè la gent sí. sàpiga en què es caracteritza el vostre repertori, perquè de fet doncs, aquesta serà una de les cançons, com bé d'elles i parlem una mica de Tiana Bossa Nova Club, perquè fa molt poquet que us he posat mans a la feina. Exactament. No? Eh, tiana Bossa Nova Club com, eh, com tal està fa res fa eh, 3-4 mesos que està format perquè jo sentia que el que jo feia mm, sol amb, amb, una altra, amb una noia que, que tothom coneix aquí de Tiana que és la Cristina Gomas. Doncs vam, vam pensar que poder, la cosa s'hauria ha, d'obrir una miqueta més i eh, integrar més gent del poble que eh, sentís aquest tipus de música. I a poc a poc, doncs mira, vam, vam anar a afegir gent i en aquest moment doncs som buit, que és la Big Band, diguéssim. Després tenim un petit format per a llocs més, més íntims i que, i que només som quatre però bé, bueno, sempre que puguem ho farem tots plegats perquè aleshores sona molt bé uh -huh. Parlem d'una banda de recent creació però de fet, abans de que es constituïs com a tal amb vuit persones ja us havien pogut veure o almenys algun dels vostres dels integrants en alguna actuació aquí al Bar del Tiriti si no m'equivoco Sí, eh, ara fa un any va, va, es va celebrar a nivell mundial el cinquantenari de la, del naixement de la bossa nova de fet fa més temps, fa més temps que la bossa nova hi era però que l'esclat o sigui la, la, el boom diguéssim, de la bossa nova es va complir el cinquantenari l'any passat i és per això que eh, per tot arreu per tot el món es van fer, es van fer pues, concerts i tot això i en aquest moment jo bueno, estava feia coses eh, amb un altre noi, teníem un duet de guitarres i tal, però vaig dir home, per, per el cinquantenari de la bossa nova caldria també, aleshores vaig vaig posar les piles, vaig convidar gent dispersa però vam fer un festival aquí a la plaça de l'Ajuntament amb el que era el bat tiriti, diguéssim, d'aleshores i, i va quedar molt bé, bé tota, tota la plaça va estar molt, molt plena i la gent va quedar molt contenta, tot i que va ser una cosa com molt espontània. Uh -huh. Diríem que tu vas ser una mica el que va impulsar aquesta iniciativa de constituir aquesta formació, Tiana Bossa Nova Club Sí, perquè primer perquè m'agrada molt i segon perquè de fet no havia ningú que, que o sigui que jo aquí a Tiana no havia sentit parlar a ningú de, de, de, de bossa nova o sigui, vas, quan jo vaig començar a tocar i, i fer cosetes doncs és quan vaig anar doncs coneixent gent i parlant-li de, de la història aquesta i, i bueno es van anar afegint a poc a poc fins, a, fins al moment actual Uh -huh. Com bé deies, eh, Bossa Nova i Tiana semblen que eren dos coses que no anaven gaire lligades fins a dia d'avui, estem acostumats a veure altres estils musicals Clar, és es que era això a veure, Aquí el més, el més semblant a aquest, aquesta proposta musical era en els, els estius de les concerts d'aquí de, de del Casal que venien, alguns, venien grups de jazz o de fet han vingut aquest, fins i tot aquest any i eh, en el lluís sentit,sa Nova de grups de jazz toca a Boa Nova perquè esclar, de fet la bossanova està integrada en el circuit del jazzç i, i hi ha molta gent que, que porta com mínim tres o quatre temes segurs de, de, de, de Bossanova. No? poden ser a garota de pàema, Desafinado, Chega de sauda i o sers sigui, més representatius. Eh? Tristesa, també la felicidad bueno, són temes que, clar, són, estan, diguéssim, estan en el cort de, de la música internacional. Si més no, podríem dir que hi havia un buit local pel que fa a aquest estil de música. Sí, bueno, suposo perquè... De grups perquè, locals. Clar, de, de, de grup local, això és un tipus de música que, primer, eh, s'ha de sentir molt, això no és com fer no sé, la tip el típic pop o rock que, que tothom ha sentit molt per la ràdio i tothom té algun, algun referent. La bossa nova ja és una, una és com el jazz, és una miqueta més, eh, més de minories, per dir-lo. I, i, bueno, I la veritat és que jo aquí a Tiana no havia... Jo crec que he sigut el primer a, a importar aquesta, aquesta idea i de dos que érem que fa, fa un any doncs en aquest moment ja són vuit i espero que si hi ha algú més que se senti doncs, eh, que li agrada molt i que li sembla que pot, pot col·laborar i que pot aportar alguna, alguna cosa en, sempre amb aquesta, aquesta idea doncs, eh, nosaltres estarem contentíssims d'acollir-lo al, al club és a dir, que la formació no tanca les portes ni molt menys en no, tots no, aquests no. músics que volguin? No, no, I a més a més, si hi ha algú que... ni que sigui a nivell de... bueno, de, de bueno, mira, que m'agrada molt la bossa nova, encara que no canti, encara que no toqui cap instrument i tal, doncs m'agrada molt la bossa nova perquè la samba, perquè la música brasilera en general... La, doncs vull fer això, sí, i vull dir que, que, no sé, és com obrir un... un una nomenclatura perquè, perquè els que siguin, els que vulguin, doncs que es puguin i poder tindre, no sé, una mica de... el que la nostra carta de presentació pugui afegir que té tants osis no sé, penso que podria ser una idea i de fet, ja que es tracta d'un grup local segurament molts oients s'estaran preguntant doncs qui trobem en aquesta formació parlem una miqueta de qui és present qui dona forma a Diana Ossa Nova Club sí, a veure, començaré per la, per la Cristina Comas que és la la voz, és, jo la llamo la, la Cristina Creusa perquè, bueno, té una voz d'una veu molt semblant molt càlida en molta... li posa molt cor Mm, després, eh, la Mercé Montfort, amb, amb viola i també veu, doncs, eh, dona aquest punt càlid eh, de, de molts temes que, que, que ho necessiten. Directora de la vessant de Música, de de i, la música i i és la directora de l'Escola de, de Música i ens dóna molta seguretat també. Eh, seguint una miqueta en la idea de les incorporacions una mica escalonades doncs, eh, tindríem l'Izqui que és el meu fill uh -huh. eh, eh, és un enamorat de Brasil i de fet sempre que pot s'escapa i sempre em porta idees noves i, i mira i la veritat és que el tema de la percussió ho fa molt bé i li dona molta, molta alegria Aleshores, el tema de la percussió hem, ho hem arrodonat una miqueta amb el Jaume Coll, que és un noi que té una bateria muntada una mica tal com ell la pensa. O sigui, no és una bateria a l'uso, és una bateria per fer aquest tipus de música. Aleshores hi ha, hi ha eh, el, el Jordi Piques que ens farà el baix, i l última incorporació, bueno, primer, primer tenim el saxo, Ja Javi Torruella, que és la penúltima de les incorporacions, perquè el saxo, la bossa nova sense el saxo tam, també seria molt difícil d'entendre. La bossa nova tenia un saxofonista que era l'icono principal, que era l'estanguets, que, que, bueno, que, que era el referent a nivell d'instrument de vent, els tanguets era el saxofonista oficial de la bossa nova, per lo de d'alguna manera i ja l'última incorporació ha sigut la, la Montse Bort que mm, jo vull que això sigui una mica una, un germanament, no sé si es diu així un, que, uh -huh. que hi hagi una germanor entre el que és la bossa nova i el jazz perquè, de fet, quan va sortir la bossa nova, els, els americans, que estaven en la onda del, del jazz, que era el seu, de, de New Orleans i tot això, doncs ho van trobar tan interessant que de seguida ho van anomenar com el New Brazilian Jazz. O sigui, la, les harmonies eren molt compatibles. L'únic que es diferenciava era la batida, el ritme. I, i amb això penso que tenim el cercle ja tancat de lo que és l'estil l'estil musical. Eh? I per on passa una mica la, la recepta de Tiana Bossa Nova Club? Què és el que oferirà? En què va ser el seu repertori? No sé mm. si té algun tret característic que, que el faci diferent respecte d'altres formacions també semblants. Bé, bueno, primer... Jo aquí eh, per, jo, eh, els puestos que m'hi va llogat a Barcelona, eh, els festivals de, de jazz que s'han fet clar, és que no hi ha hagut un festival de Bossa Nova. és que no hi ha hagut ja ha els temes que, que porten els, els components dels de, grups de que, els grups jazzístics porten els petits retalls de, de, de, de Bossa Nova, però no hi ha una, un referent per dir mira. Hi ha un grup que fa Bossa nova, volment almenys jo no el conec, en principi, eh? eh això no vol dir que no, que no hi hagi, però jo no el conec. Aleshores, què és el que hem fet? Doncs jo he donat la idea de, de fer com una petita història de, lo que, de com va néixer la bossa nova, els temes clàssics els que van donar el punt de sortida com va ser el Chega de Sudade va ser al 59 va ser el primer disc de Bossa Nova que va ser reconegut mundialment el va, el va gravar George Gilberto. I, i arran d'aquí és quan ja van sortir doncs, el Desafinado eh, sé que va utemar i totes les bosses clàssiques. Clar, els samvistes,s doncs, van dir que la bossa nova també podria, podria posar algú de samba també. I de fet, la bossa nova, si ens fixem, és una mica una samba, però en versió lenta. Eh? I Farem doncs, això una mica de hisstòria de, de, de lo que és la bossa nova, eh, els temes més representatius, i ja de cara al final, doncs, eh, bueno, tot això estarà una miqueta també ensalpicat de temes llacístics, eh, alguns estàndards que ens farà la, la, la Montse i ja de cap, a, cap al final doncs, farem una recopilació de, de sambas. I, i, i, bueno, si ens deixen per tancar faré aquesta aquests dos temes que estic posant Bé, doncs haurem d'esperar fins aquesta nit per veure aquest concert de Tiana Bossa Nova Club que molt pinta molt bé, bé. Nosaltres hem avançat alguns detalls i, si et sembla, ens acomiadem Escolta'n quina cançó A veure Això és una meravella Jo m'emociono Realment doncs, hi ha tot un sentiment darrere d'aquesta música i si et sembla, em sembla que no podràs acomiadar-la perquè realment doncs, el tenim emocionat. Moltes gràcies, José Luis, per acostar-te fins aquí als estudis d'aquesta casa i aquesta nit doncs podrem veure aquesta actuació i gaudir-la, sobretot, i amb molt de sentiment. Moltes gràcies. Gràcies. vista